פרק ב' דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה במעי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ויתפלל אל אדוני אלוהיו ממעי הדגה, ויאמר קרעתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שבעתי שמעת קולי, ותשליכני מצולע בלבב ימים. ונהר יסובביני, כל משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. אפפוני מים עד נפש, תחום יסובביני, סוף חבוש לראשי. לקצבי הרים ירדתי, הארץ בריחיה ועדי לעולם. ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. בהתעטף עלי נפשי, את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. משמרים הבלי שווא, חסדם יעזובו, ואני, בכל תודה, אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה, ישועתה לאדוני. ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה.